Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alemin. O salatu, o salamu, ala ašrafi, lanbija, wal mursalin, nebina Muhammedu, alihi, vasahbihi, ajma'in, oda. Al-salamu alaikum rahmatullahi. al Govorimo o Ovo je naš treći suset, koliko vam se čini. I govorili smo šta znači Akida, govorili smo o značaju akide, o nekim posebnostima, specifičnostima islamske, islamskog vjerovanja akide, o ciljevima islamskog vjerovanja i o temeljima islamskog vjerovanja. Znači, o onome na čemu se ova akida, odnosno vjerovanje naše, temelji. Potom smo govorili o početcima a ide, rekli smo da je čovjekstvo u principu stvoreno sa ispravnim vjerovanjem i ispravnom akidom, i da su bili jedan ummet to jest na pravo ispravne vjeri i da je nakon tih deset generacija koliko je prošlo došlo do iskrivljenja vjerovanja a ide i prve pojave obožavanja drugih bogova. E i, i neka tih bogova rekli smo navedeni su navedena su u suri Nuh. To je bilo znači Sa Nuhom a.s. i njegovim narodom. Nakon toga govorili počeli smo govoriti na naime o razvoju tih nekakvih dešavanja u okviru vjerovanja u ovom momentu, islamskom. I rekli smo da su učenjaci to podijelili u nekoliko faza, u nekoliko perioda, jel tako ili nije? I rekli smo da je prvi period bio od koje do koje godine. Od poslanstva do 37. hidržetske godine. Znači, to su učenjaci proučavajući taj period došli do zaključka da su elementi u tom periodu zajednički i da se to može svrstati u jednu cijelinu. Naravno u smislu akajckom, jel tako ili? I rekli smo da karakteristike tog perioda su jednoćak ide I vidjeli smo ovdje citate nekih učenjaka među njima jednog kajima iz njegovog jela Meftada Arisaade kada je govorio da apsolutno se ne prenosi nikakvo razilaženje među shabima u lezi sa imenima i svojstvima Allaha Đalaša Aguru. Dok je u nekim mišljenjima u fikhu tih nekih bilo razilaženja i to prilično, znači imali su različite neke, neke strane. Vidjeli smo i govorili smo o tome da je bilo nekakvih pogrešnih Svatanja u akidi, skretanja po nekim pitanjima, ali to se je odma ispravljalo, poslani se na lici mjesta, nakon njega Ebu Bekr, radi Allahu anhu, Omer, radi Allahu anhu, Osman, isto tako, to je taj period koji obuhvata, znači, ova jedna cijelina. Ulazi u taj period i početak Alinog filafeta, radi Allahu anhu. Znači početak, negdje polovinom njegovog vladanja dolazi drugi period u Akaidskom smislu, znači od 37. do 100. Hidžetske godine. Znači drugi period, sad govorimo o njemu, bio je od 37. do 100. Hidžetske godine. Znači, to je period negdje od polovine Alinog vladanja, odnosno Hilafeta, pa do stote, do pretkaja negdje, znači, umavičke vlasti. Karakteristike tog perioda. U tom periodu obrazuju se prve sekte. Što bi značilo da dolazi i do prvih skretanja u vjerovanju. Znači to je bio taj, taj period. I znači dolazi do tog izdvajanja nekih grupacija i sl. I prvi razlog tome je bili, bila je politička situacija koja je vladala umetu u to vrijeme. Znači oni Sukobi, koji su vladali među ashabima, uzrokovali su to razilaženje. Ne među ashabima, pasne, nije bilo, nego su one ljudi, koji su živjeli u to vreme, koji nisu ashabi, oni su došli do nekakvih zaključaka i na kraju su se tu obrazovali te dvije skupine. Prva skupina koja se pojavila bila, bili su El Havarić Haridži. Oni su ti bili ljudi koji su u tom vremenu smutnjeli u tom svom nekakvom košmaru u kojem su bili i živjeli. Došli do nekakvih svojih zahučaka i znači bili su prva skretnica na tom putu. Svaka akcija ima svoju reakciju. Tako je i ovdje bilo. Znači, nasoprot njima postupku tih aridžija. Dolazi druga jedna skupina koji su se zvali šije. E šija u to vrijeme. Ali paste, nisu to ove šije danas što imamo. Znači, govorit o tome Ko su, šta su i kakvi su. Ovi bile o kojima sad govorimo u to vrijeme, to je bilo prije skoro 13-14 vijekova. Znači, te Haridžije, oni su okrenuli se protiv Alije radijal lahkova. Znači, smatrali su da Alija tada nepravilno postupa, da ne razumije Islam, da i tako dalje, neka određena pitanja u vezi sa vladanjem. A onda su ova jedna skupina koja je reagovala malo previše e, ekstremno na taj njihov postupat, obrazovali su se oko ali organizovali i to su bili šije u to vrijeme. A šije inače znači pripadnik i pomagač nekoga, dok Haridžija inače dobili su naziv. Kao nekakvi, zbog toga što su izašli ili usprotivili se Ali i radion Lahva. Kao nekakvi ustanici ili hajduci ili tako nešto. To je bilo u to vrijeme, znači, te dvije skupine su se pojavile po prvi put u U tom periodu pojavile se i druge dvije skupine, znači sad četiri su se nekakve sekte ili obrazovala, organizovala, bile su to Kaderije i Murđije. Kaderije i Murđije. Kaderije, to, su, to, to je bila skupina e, njihovo snivač, inače smatra se jedan čovjek koji je živio u Basri u to vrijeme, Mabet el-đuheni, i oni prvi koji je počeo govoriti u vezi sa Kaderom, u vezi sa određenjima Allahovim dželžama. Kako nam to obilježi, ima muslim u svom sahiliju. I oni su naime Svoje to vjerovanje izgradili na dva osnovna principa, u kojima su se razlikovali od ostalih muslimana. A to je da su rekli da Allah Đelešanu ne zna šta će se desiti dok se ne desi. Tako su oni rekli prvi put. Znači oni su negirali Allahovo znanje koje je od uvijek. I kažu, tek kad se desi, Allah to zna. I drugo u čemu su se razlikovali od ostalih muslimana, bilo je što su tvrdili da je čovjek taj koji stvara svoja dijela. Da je on tvorac svojih dijela. A ne da Allah je leš ono stvoritelj toga. To je malo da su te dvije teze povezane, međusobno. Mi naravno vjerujemo da je Allah Đelešanov znao sve odovijek i za uvijek. Vjerujemo isto tako da je Allah Đelešanov sve to zapisao u levom makvuzu. Zatim vjerujemo da je sve htio da se to desi i vjerujemo da je sve to stvorio. To je ispravno vjerovanje u kader i određenje. Međutim, oni su se Po ovom pitanju, znači, izdvojili i zaloutali vezi s tim. Međutim, Ibnu Hadjar i Kurtobi i još neki učenjaci kažu da ovu njihovu tezu interesantno da niko od umeta nije prihvatio. U smislu, u tom vremenu bili su usanjeni, tako da oni kažu da takav njihov način razmišljanja nije prihvaćen i da su nedugo i iščezliji. Iščezli su. Međutim, neka njihova razmišljanja, malo prepakovana, preuzele su montezile te zile kasnije doći nam oni u sljedećem periodu. Kada dođu, to je druga jedna skupina. Znači, da rezimiramo ovo ovom periodu. Znači, koji je ovo period? Od 37. do 100. Hidreske godine može se velati kao jedinstvena celina u Akaidskom smislu. I u tom periodu obrazuju se četiri skupine, četiri sekte, koje prvi put skreću u ovom momentu u Akaidskom smislu. To su bile ko Haridžije, Šije i imamo Kaderije i Murđije. Što se tiče Murđija, Ona je, on, oni su, kako kažu učenjaci, reakcija na postupak Haridžije. Haridžije su naime proglašavali ljude nevijednicima za, za svaki veliki grijan. I oni kažu čovjek je tako da I onda ovi su na, na, na, na, tu, na taj njihov ekstremizam u tom smislu odgovorili drugom jednom stvari koja isto tako nije, nije dobra, a to je da su rekli dijela uopšte ne spadaju u imanje. Znači, nije bitno šta ti radiš. Znači, iman je samo da vjeruješ srcem i da spoznaš. Znači, spoznaje je da ima ništa više. To, naravno, nije ispravno jer mi znamo da iman pravi znači vjerovati srcem, govoriti jezikom i potvržiti to djelenje. Spomnio istoričari, naime, da je prvi koji je govorio o ovozi i otpočeo priču o tome, bio čovjek po imenu Al-Hasem ibn Muhammed, umro u 99. hidreske godine. Iako ibn Hadjar, govoreći o tome, malo ne slaže se s njima i kaže to, o čemu je on govorio, nije bilo vezano za ovo što mi danas znamo od Murđija, nego on govorio onome što se desilo među sadma i kaže da je čitao to njegovo pismo koje on napisao i tako dalje. U svakom slučaju, kao početak toga svega može se uzeti to što je on napisao u jednom pismu. Je vama teško opratiti? Dobro. Vidite ćemo kasnije. imali smo prvi period. Prvi period je bio... Objave do 37. hr. godine, znači obuhvata poslanikov život, Ebu Bekrov, Omerov, Osmanov i dio Aline vladavine. To je jedna kajska ovako cilina koja se može posebno posmatrati i koja se smatra najčišćom i primjerom kako treba da, da se vjeruje. Druga ta cijelina nekakva u akaidskom smislu je ovaj periodo 37. do 100. tehiđeske godine, kada polazi prva skretanja i prva zastranjivanja u akaidskom smislu, i videli smo da se obrazuju četiri znači zasebne skupine, iz kasnijih perioda akaidskih vidjet ćemo da će... Da, da, da To što je u ovom periodu bilo je iščezlo u principu. Pšije koje su bile u to vreme nisu ove današnje, vidjet to kasnije. Haridžije su iščezle također u borbama, a sahabi su se borili protiv njih. A, vidjeli smo šta, šta nam kaže za, za Kaderije i, i imam Kurtobi. Pa i ove murđije u tom vremenu nisu bile kao ove danas, ali su bili ti početci na kojima su se nadogradili kasniji ti pravci u našta u periodima koji će koji će do koliko ćemo vremena hmm. Još mm. pet nećete. možemo još jedno. treći period Hm hmm. <laughs> davo nas mam raz tre periode od stote do sto pet hižetske godine nači 50 godina otprilike. Kažu učenjaci, u tom periodu ističu se četiri čovjeka, koji se mogu uzeti kao osnivači četiri pravca, koji će kasnije nastiti. To su bili Vasil i Bnu Ata. Pište ga. Vasil i Bnu Ata. Osnivač tezila. Ata. Drugi je Elđad ibn Dirhan. Elđadu ibn Dirhan. Iako ja, ima nekih ovde spominje da se na da, više načina čita, ali dobro. Treće Treći čovjek Al-đehmu Ibnu Safuan. I četvrti je Muqatil Ibnu Suleiman. Hmm. Znači, ova četvorica ističu se u tom periodu Ibnu Sulejman. Nači ponavljamo od početka, Vasil ibn Ata, Ata ima na kraju hemze. Hmm. Taj Vasil ibn Ata kaže da je iz Vasre bio u to vrijeme, a rođeni je u Medini 80. hidžerske godine. I bio je učenik Hasan al-Basrija, sve nije došao sa tezom takozvani položaj između dva položaja. Objašćemo šta to znači. Elmenzile bejne, elmenzile te. Kada je to izmio u javnost u svoju tezu, Hasan al-Basri ga je otjero svojih halki i svojih kružoka, ti koji su bili u njegoviji. Potom je on sam, znači, počeo održavati slična sjela i potom su najme i nazvani elmotezile zato što su se odvojili. Elmotezile znači odvojeni od prilike. Znači, oni su se odvojili od Hasan al-Basrija i njegovih predavanja, osnovali svoje i potom su i i nazvani. Što je bio ko? Vasil ibn ata poslevačuma tezila Drugi je bio al Dibnu ibn Dirham Kaže da je da njegovi korijeni potiču iz Horasana, a Stanovao je u Damasku u Damasku je prvi put izašao sa svojom tezom da je Kur'an stvoren. Znači, to je bio aruđat. Prvi put je izašao sa tezom da je stvoren, naravno u to vrijeme to je odbijeno žestoko, čak su ga vladari tog vremena tražili, međutim, on je izbjego, iskrasio se u kufi. I tu se je sreo sa Džehmom Ibnu Safvanom, koji je od njega preuzeo to, do doradio i razradio i po njemu je i poznat, upravo ta poznata ta teza, najme stvaranje Kur'ana. <kuh> Hm. Jesmo rekli kad je umro ovaj Vasil ibn Ata 131. hijrijske godine. Se radi? 80. Dok je ovaj umro 124. Al-Jadib Mudir Ne piše kad je rođen. Jeste se to umorli? Pa vidim počeli ste pričati rekao da nije ovaj. <laughs> dobro. Samo da završimo s ovom četvoricom vidimo da li. Znači El ibn Saflan o njemu nismo govorili, jel tako? Da je Ovo je... Jer, pošto je povijezan s ovim. Znači on je razradio tu tezu o stvaranju Kur'ana i naravno to je naš umet odbio u lema, odbila je to žistoko, jer to bi značilo da je Allahu jedno svojstvo stvoreno, Allah je uzvišen od toga svega, jer Allah je govor nije znači stvoren. oni je iz mjesta se merkant ovo je Elđadi i Mudirhem, međutim bio je u mjestu Tirmiz. Imao je od prilike buran, prilikšno život Čak je, kako spomenju, izvršio jednu, jednu manju revoluciju u svom mjestu srbnoje vladara, koji je bio u to vrijeme. I bio je sa ovim četvrtim mukatilom i musulejmanom, klanio je u njegovoj džami imali su određene rasprave i raz, razmenu mišljenja, tačnije rečeno. I umro je 128. hidrijske godine. Ne spomenju godinu rođenja, kada je rođen. I četvrti je Mukatil ibn Suleiman. Umro je 150. Hidrinske godine. Interesantno je da je bio poznat kao mufesir. Kao komentator Kur'ana. I zbog toga mišljene uleme u vezi s njim veoma su različite. Neki smatraju da je pouzdan dok drugi Kritiku joj gaže stokom. A vidjet u principu kakva je on to teze iznijel. Koliko je? Hm? Znači, Pričamo statu odjevu za vahom pomoć na ovom trećem periodu. Pa ćemo nastaviti o tezama, osnovnim tezama na ime koji su ovi iznijeli. O čemu se radi i kako su to ljudi primili, odnosno reagovali na te njihove teze. Jelam naporno ovako slušate. Na reportu je Evo rekli smo Algehmed Nusafan, govororismo da je on razradio, znači, ovoga, da je on razradio, znači tezu ovoga da izmista Semerkand, da je bio u Tirmizu. I nakon toga imoe Bora život gdje je svrdno jednog vladara i umro je te godine, a to tome ška je on iznio. O čemu je govorio, to ćemo govoriti u budući put. Jeste, jeste. Znači, ova četvorca, o čemu se radi, to su u tom periodu ljudi koji su imali određene teze koje nisu u skladu sa onim što je, je ume tada vjerovojuš, što je bilo u prvom periodu i tako da. Došli su sa novim, znači, tezama i obrazovali nove sekte, nove skupine. Ovi su kasniji ova trojica, ovaj će imati džehmije, a ovaj El Džehmi ibn Safvan, on će, ovaj El Džad ibn Dirham je ubijen na kraju krajeva, znači i smrtna kazna je izvršena nad njim zbog njegovih mišljenja i tako da nije osnovo nešto. Ali međutim, ovaj El Džehmi ibn Safvan preuzio je njegova učenja, rekli smo o tome, i on je to sve razradio, dogradio i došle su džehmije, takozvana sekta džehmije, poznata je do nas danas. A o tome ćemo govoriti kad budemo ga remukatili, misleman nije imao neku posebnu sektu, nego imao ta određena mišljenja koja su u to vrijeme e, pročula se, a pošto je bio mu fesir, bio je poznat, neki čak smatruje ga pouzdanim, neki ga kritikuju zbog ti njegovih stavola koje ima u to vrijeme, ali su kasniji u četvrtom periodu kad budemo govorili, u njegove ideje neki preuzeli i izgradilo na tome svoj zeml. Položaj je između dva položaja. Najme, o čemu se radi? Haridžije su rekle, Haridžije oni prvi što su bili u prvom periodu. Čovjek kad počini veliki grej, nevjernik. Kontrate to. Oni su bili jasni. On kad je došo on kaže, čovjek koji počini veliki grej, nije vjernik, nije nevjernik. Nego nešto između. I zato i zove to između dva položaja. Između nevjestva i imana. Međutim, to važi samo za Dunjalk. A na Ahiretu je i kod njega nevjernik i Znači, to je taj njegova teza koja je malo kao nekakva prerada prepakovanje ono što su smatrali Haridžije u to prvo vrijeme. Allah najbolji. Zadržat se na ovom, prveće me smo usvojili, imam nekakvih problema, pa toliko. Ako imate taj narodni četvrtec, imamo tabući. Znači, danas skupine koje odustaju od, odstupaju do da ispravna akide i u čemu to odstupanje se očitoje, to smo rekli da ćemo govoriti tokovih predavanja, uzlava pomoć, kad završimo s ovim periodima ukratko, pa ćemo, rekli smo, govoriti i o današnjem nekom periodu, s posebnim osvrtom, rekli smo na bosansku ulemu i njihov stav u vezi sa akidom. Proštore, Ja sam se znavoj. Zna, vas prasim toliko. Međutim, mogu pitati samo u vas malo. Može, može pitati. <laughs> Mene što stiče, može. Moje mi pitanje ovako u dvijeku. Da bi da nama pojasnite ukrasku sadašnju situaciju muslimana, Da li to, Allah zna najbolji udrok što se mi gođemo i ovdje u VH ne može braći, braći suhano. A ne možete vidjeti takvi, a ovim vrstan, u mojoj čašičku džami, u monsim ratu, da držite predavanje suhanova, ja je da samo predložio da tamo je jedan skup velikih. Je veliki, Allah zna najbolji. I sad, da nam pojasnite zašto mi se ovako ne možemo. Zašto da je to tako? Je li to, je to pisek, trašenja, a jeste sigurno? Vi nam malo to molim da se pojavlja. Uh, Opšine o tome, rekli smo ako volga, da, na kraju predavanje. Ukratko što se tiče o, ovaj, ti neki problema i sektašenje i slično, uh, to što se mi ne možemo, to su naše slabosti. Ja ne mislim iskreno da nekako se tašenje tome je neki veliki razlog, nego mislim da su to naše lične slabosti koje, koje ovaj, postoje u dušama ljudi i problemi neki okolo, ti faktori koji čovjeka čine izbilja napetim i sa samim sobom. Znači čovjek bude nekad napet, živci nategnuti, i e onda malo čovjeku fali, Pa da se strese na drugog i tako dalje. A ne, tu, ne bude tu često pozadina. Nikakva uvjerenja. Nikakva uvjeđenja i slično. Često kažem. A opširno što stiče stane i tako dalje. To će ako Bog da doće opširno. Ne možemo sad nema vremena za opširniji odgovor. Kako se začuvati od pretvaranja? Misli se na Rija. Tako li nije? Pa prvo treba se sačuvati biti iskren. Znači da čovjek bude iskren. I da se trudi da bude iskren. Ako se bude trudio da bude iskren, ono će ga pomoć bez ikakve sudnje. To prvo. Drugo, treba izbjegavati da će dobrovoljne ibadete raditi u tajnosti. A obavezne ibadete u javnosti. To je pravilo islamsko. Farzovi namazuju džematu, davanje zekata, post ramazana, to se radi javno. Dok dobrovoljni post, obavljanje na fila, noćnog namaza i ostalog treba da, da se radi šta? Tajno. Treći je, moliti Allah za vršem da čovjeka učini uvijek iskreni. Kao što je to praksa prvih generacija. I za Lahu pomoć bit I što je najvažnije, ne treba da te bude briga šta ljudi misle o tebi. nego treba da te bude briga šta tvoj gospodar misli o tebi i biće sve u redu znači